Озвучено книжкова хмаринка. Акт шостий. Над нічною протокою скінчився снігопад, і місяць проклав золоту доріжку до материка. Безмовна Мейн-стріт засипана снігом. Будівля мерії стоїть темна праворуч, яскраво освітлена свічками ліворуч, де знаходиться зал засідань. У залі повільно, дуже повільно йдуть центральним проходом батьки. Джил, Урсула, Джек, Лінда, Сандра, Генрі, Мелінда. Останньою йде Моллі Андерсон. Вона, благаючими очима, дивиться на Майка. «Майку, прошу, тебе спробуй зрозуміти». «Що ти хочеш, щоб я зрозумів?» «Повернися і сядь поруч із ним. Не бери участі в цій гедоті». «Не можу». Майк дивиться на підлогу. Він не хоче дивитися на Молі, не хоче нічого цього бачити. Вона це розуміє і скорботно йде, піднімаючись східцями. На помості батьки вишукувалися в лінію. Ліно ж дивиться на них із прихильною усмішкою, як дантист, який пояснює дитині, що боляче не буде, ну зовсім не буде. «Це дуже просто», – каже він, – «кожен витягне з мішка камінчик». Дитина того, хто витягне чорний, піде зі мною, щоб жити довго, щоб бачити далеко та знати багато. «Місіс Робіша Джил, чи не погодитеся ви почати?» Він простягає їй мішечок. «Здається, що вона до нього не збирається торкатися, чи не може?» «Давай, Люба, підбадьорює її Енді, бери!» Вона кидає на нього зацькований погляд, суне руку в мішок, нишпорить там і виймає кулак з міцно затиснутим камінчиком. Вигляд у неї такий, ніби вона зараз знепритомніє. «Місіс Хетчер!» – пропонує Лінош. Мелінда бере камінчик. Сандра наступна. Вона тягне руку до мішка і смикає. «Робі, я не можу, ти...» Але Робі близько до Ліноша підходити не хоче. «Давай, тягни!» Вона кориться і відступає тремтячими губами, і так стиснувши пальці, що вони побіліли. Наступний Генрі Брайт. Він довго вибирає, відкидаючи один або два, щоб взяти інший. Потім Джек. Він вибирає швидко і відступає, кинувши на Енджі відчайдушний погляд останньої надії. Бере кульку Лінда Сент-П'єр. залишається Урсула та Моллі. «Жінки!» – звертається до них Лінош. «Ти перша, Моллі!» – каже Урсула. «Ні, прошу тебе, ти!» Урсула різко сує руку в мішечок, бере одну з двох кульок, що залишилися, і відступає, стиснувши кулак. Молі робить крок уперед, дивиться на ліножа і бере останній камінчик. Лінош відкидає мішок. Він полощиться в повітрі, падаючи вниз, і зникає в блакитному спалаху, не встигнувши торкнутися по мосту. Островитяни не реагують. Мовчання таке щільне, що його можна різати ножем. «Чудово, друзі мої!» – каже Лінош, – поки що все зроблено як слід, отже хто сміливий показати першим? Відкинути страх і відчути, як він змінюється солодким полегшенням. Ніхто не відповідає. «Давайте, давайте!» – благодужно квапить Лінош. «Хіба ви не чули, що боги карають слабких духом?» «Я люблю тебе!» – бастер, вигукує Джек і розкриває руку. «Кулька в ній біла!» – гомін у залі. Виходить уперед Урсула і виставляє стиснутий тремтячий кулак. Збирається з духом, і її рука розтискається, як пружина. «Кулька біла! Знову гумонозалі. залі!» «Давай, Сандро! каже Роббі, покажи!» «Я, я, Роббі, я не можу! Я знаю, що це Доні! Знаю, мені ніколи не щастило!» З нетерпінням, з презирством до неї, Роббі, бажаючи покінчити з невідомістю, підходить, хапає її за руку і розтискає її пальці. «Кульки нам не видно, і на його обличчі нічого не можна прочитати!» Але він хапає те, що в неї в руці, і піднімає нагору всім на показ. Дико посміхається, схожий на Річарда Ніксона у політичних перегонах. «Білий!» – кричить він. І намагається обійняти свою дружину, але вона відштовхує його з виразом «не просто огиди», «огиди з огид». Черга виходити – Лінді Сент-П'єр. Вона тримає стиснуту руку, дивиться на неї і заплющує очі. «О, Господи, благаю тебе, не забирає мене Хейді!» Розкриває руку, але очі тримає закритими. Білий, кричить чись голос. Гомін у залі. Лінда розплющує очі, бачить, що камінчик білий і починає ридати, притискаючи дорогоцінний камінчик до грудей. Джил, пропонує лінош місіс робіша, не можу, відповідає вона. Я думала, що зможу, але я не можу. Вибачте. Вона кидається до сходів, притискаючи до грудей стиснутий кулак, але не встигає до неї дійти, як лінош вказує на неї тростиною. Її притягує назад. Лінош нахиляє голову вовка до її руки. Вона намагається утримати пальці, і не може. Камінь падає на поміст і котиться, як кулька, на яку він і схожий, а камера стежить за ним. Він зупиняється біля ніжки столу міського менеджера, він білий. Джилл звалюється навколішки схлипуючи. Залишилися тільки Генрі, Мелінда та Моллі. У когось із них чорний камінчик. Перебивка. Обличчя їх подружжя. Карла Брайт і Хедж дивляться на сцену із зачарованим жахом. Майк не відриває очей від підлоги. «Містер Брайт!» – кличе Лінаш Генрі. «Чи не зробите ви нам ласку?» Генрі виходить уперед і повільно відкриває руку. Камінь білий. Генрі від полегшення стає, як спущена повітряна куля. Карла дивиться на нього, посміхаючись крізь сльози. Тепер усе вирішиться між Моллі та Меліндою. Ральфі або Піпа. Матері дивляться один на одного – на фоні Ліножа посмішки. Одна з них зараз перестане бути матір'ю, і обидві вони це знають. Крупним планом Моллі їй уявляється. Над хмарами ширяє Лінош, але клин став дуже коротким. З восьми дітей залишилися лише Ральфі та Піпа, що тримаються за руки Ліножа. «Жінки!» – нагадує Лінош. Моллі поглядом передає Мелінді думку. Мелінда розуміє та трохи киває. Вони зрушують кулаками разом рука до руки. Дивляться один на одного, шалені від любові, надії та страху. «Давай!» – дуже тихо, каже Моллі. «Закриті дві руки». Вони відчиняються. В одній кулька біла, в іншій чорна. «Гомін!» охання, здивовані вигуки в залі, але ми поки що не знаємо. Ми бачимо лише два камінчики на двох долонях. Найбільший план – обличчя Моллі. Дикі очі. Найбільший план – обличчя Мелінди. Дикі очі. Найбільший план обличчя Хетча. Дикі очі. Найбільший план Майка. Голова його опущена. Але йому так не всидіти, незважаючи на тверде рішення не брати участь у цьому навіть пасивно. Він піднімає голову і дивиться на помост. І ми читаємо вираз обличчя цієї людини. Спочатку невіра, потім страшне усвідомлення. Ні. Майк схоплюється на ноги. Ні. Сані. Люсьєн та Алекс хапають його і притискають до сидіння, не даючи кинутися вперед. Малінда та Моллі стоять на помості. Вони дивляться одне на одного, майже сунувши застиглі обличчя, витягнувши руки, тепер відкриті. У руці Малінди білий камінчик, у руці Моллі чорний. Обличчя Мелінди вибухає запізнілою пізнілою реакцією, вона повертається, засліплена сльозами, і йде до краю помосту. «Піпа, мама йде до тебе, кохання моє!» Спіткнувшись об щабель, вона полетіла б головою вниз, не підхопив її хеч. В істериці полегшення вона цього навіть не помітила. Вирвавшись із рук чоловіка, вона біжить по проходу. «Піпа, дитино моя, все гаразд, мама йде до тебе, мама йде!» Хеч повертається до Майка. «Майку, я…» Майк тільки кидає на нього погляд. Погляд найчастішої отруєної ненависті. «Ти цьому потурави, мені це коштувало мого сина», – говорить цей погляд. Хеч не в змозі це винести, іде за своєю дружиною майже крадькома. Молі весь цей час стоїть стовпом, дивлячись на чорну кульку, але зараз до неї починає доходити, що сталося. «Ні, цього не може бути, цього». Вона відкидає кульку і повертається до ліножу. «Це жарт, перевірка! Це перевірка, чи не так? Ви ж не думали!» Але він саме це думав і думає зараз, і вона це розуміє». «Я його не віддам». «Моллі, – каже Лінош, – я гостро відчуваю ваше горе, але ви погодились на умови. Мені дуже шкода. Ви це підлаштували. Вам весь час потрібний був він через, через сідло феї. Чи це правда? Нам ніколи не впізнати. Чи привиділася нам ця іскра в очах Ліноша, чи, чи ми її бачили?» «Я запевняю вас, що це не так». «Гра була, як би ви назвали, чесною, і оскільки я вважаю, що довгі проводи – зайві сльози». Він йде до щаблів, щоб пред'явити декларацію про свій приз. «Ні, кричить Молі, не дам!» Вона намагається на нього накинутися, але Лінош робить жест тростиною, і вона летить спиною вперед, перекочуючись через стіл міського менеджера. Лінош, стоячи на краю помосту біля сходів, розглядає островитян, які схожі на людей – що прокидаються від загального кошмару, в якому створили щось жахливе і непоправне, сяючою і сардонічною посмішкою задоволення, «Леді та джентльмени, жителі Літл Толл-Айленда, я дякую вам за вашу увагу до моїх потреб і оголошую це зібрання закритим і зауваженням, що чим менше буде сказано решті світу про нашу угоду, тим щасливіше ви житимете далі. Хоча, звичайно, у подібних питаннях остаточне рішення за вами». За його спиною Моллі підводиться на ноги і йде вперед. Вона збожеволіла від шоку, горя неможливості повірити. Лінош одягає жовті рукавички, шапку. «А тепер я візьму свого нового протеже і залишу вас наодинці з вашими думками. Сподіваюся, вони будуть щасливими». Він йде вниз сходами. Його шлях лежить центральним проходом неподалік місця, де сидить Майк. Моллі кидається до краю помосту, мосту, і очі її так викотилися, що займають півобличчя. Вона бачить, що варта Майка більше не виконує свою роботу. Люсьєн, Санні та інші дивляться на Ліножа з відвислими щелепами. «Зупини його, Майку, вирішіть Моллі, заради Бога, зупини його!» Майк знає, що буде, якщо він кинеться на Ліножа. Один помах тростини, і він відшкрябатиме себе від стіни. «Пізно, Моллі». Її реакція спершу розпач, потім шалена рішучість. Якщо Майк не допоможе виправити помилку, якої вони припустилися, вона зробить це сама. Вона озирається, бачить пістолет Робі, що лежить на помості. Вона хапає його і кидається з помосту на підлогу. «Стій!» – кричить вона, «Я попереджаю!» Лінош іде далі. І з ним відбувається зміна. Куртка перетворюється на королівський синій зі сріблом одяг, прикрашений сонцями, місяцями, іншими кабалістичними символами. Шапка стає гострокінцевим капелюхом чеклуна або черівника. І тростина стає скіпетром. На ній зверху, як і раніше, вовча голова. Але тепер вона увінчує такий жезл, що хоч Мерліну впору. Молі чи то не бачить, чи їй все одно. Їй потрібно лише одне. Зупинити його. Вона входить у прохід і спрямовує пістолет. Стійче я стріляю. Але Санні та Алекс Хабер загороджують їй шлях до ліношу. Люсьєн та Джонні Гарріман її хапають. І Хеч м'яко забирає з її руки пістолет. Майк весь цей час сидить, опустивши голову, не в змозі дивитися. «Вибачте, місіс Андерсон, – каже Саня, але ми домовились. Ми не розуміли, про що домовляємось, – кричить Моллі. Ми не знали, що робили. Майк мав рацію. Ми не... Не, Джеку, зупини його. Не дай йому взяти Ральфі. Не давай йому взяти мого сина. «Я не можу цього зробити, – Моллі, – відповідає Джек, – і Стінню докоро додає. А ти б так не кричала, якби це я витягнув чорну кульку». Вона дивиться на нього, не вірячи своїм вухам. Він секунду витримує її погляд, потім вагається, але тут Анджела обіймає його за плечі і, впершись в молі, з відкритою ворожістю. «Ти що, зовсім не вмієш програвати?» «Це, молі, задихнулося, це тобі не бейсбол!» До дитячого кута підходить Лінош, чародій з голови до п'ят у яскравому блакитному сяйві. Ще раз видно його величезний вік. Батьки та їхні друзі відсахуються від нього зі страхом. Він їх абсолютно не помічає. Нахилившись, він бере на руки Ральфі Андерсона і захоплено дивиться на нього. Моллі мало не вдалося у відчайдушній боротьбі вирватися з сильних рук чоловіків, які її тримають. З істеричним викликом вона кричить ліножу через весь проліт. «Ви нас обдурили!» «Можливо, ви самі обдурили себе», – відповідає він. «Він ніколи не буде вашим, ніколи!» Лінош піднімає сплячого хлопчика, як підношення. Блакитне сяйво навколо нього стає яскравішим і починає захоплювати Ральфі. Старість Ліножа не добра, а жорстока, така, що лякає. Його тріумфуюча усмішка – це жах, який довго буде ще в наших снах. Буде. Він покохає мене. Лінош робить паузу. Він називатиме мене батьком. Це страшна правда, проти якої Молі вже не вистояти. Вона падає на руки, що її утримують, не в силах триматися на ногах. Ліно ж ще секунду витримує її погляд, потім відвертається, майорить край його одягу. Він крокує до дверей, і всі очі повертаються йому слідом. А ми бачимо Майка. Він підводиться. Обличчя його таке ж мертве. Хеч торкається його рукою. «Майку, я...» – не чіпай мене, – відштовхує його руку Майк. «Ніхто з вас мене більше не чіпайте». – погляд на Моллі. – Ніхто. Він іде бічним проходом, і ніхто його не зупиняє. Він виходить із зали якраз вчасно, щоб встигнути помітити, як край одягу ліножа зникає за вхідними дверима вночі. Спершу зупинившись, він іде туди ж. Майк виходить, зупиняється і дивиться, і дихання його срібиться у світлі місяця. Перед будинком стоять Лінош та Ральфі, і Лінош все ще сяє яскраво-блакитним світлом. Камера дивиться йому вслід, а він несе Ральфі до вулиці, берега, протоки, материка і на лічених ліг безкрайньої землі. Ми бачимо його сліди. Спочатку глибокі, потім легкі, потім ледь помітні. Минувши купол з меморіальним дзвоном, Лінош починає підніматися у повітря. Усього надюєм другий, але відстань від нього до землі повільно зростає. Наче він іде сходами, яких ми не бачимо. А Майк біля входу в мерію кричить у слід своєму синові, вклавши все своє горе в єдине слово. «Ральфі!» Лінош та Ральфі. Ніч. «Де я? Де мій тато?» Далекий, чутний голос Майка «Ральфі!» «Це неважливо, хлопчик із сідлом феї», каже Лінош, «подивися вниз». Ральфі дивиться. Вони летять над протокою. Тіні їх летять хвилями, оточені місячною доріжкою. Ральфі посміхається з радості. «Ух ти, клас!» – І після паузи. А це справжнє? «Як яблучний пиріг», – відповідає Лінош. Ральфі оглядається на Літл Толл Айленд. Це майже негатив того зображення, що ми показували спочатку. Ніч замість дня, догляд замість наближення. У місячному світлі Літл Толл Айленд має майже ілюзію. Чим він незабаром для Ральфі стане? «А куди ми летимо?» – запитує Ральфі. Лінош підкидає скіпетер по повітря, і він займає те становище, яке було, коли Лінош літав з дітьми. Його тінь тепер від місяця, а не від сонця, лежить у поперек линожового обличчя. Лінош нахиляє голову і цілує сідло феї на носі Ральфі. Куди хочемо, усюди, у всі ті місця, які тобі снилися, а мама з татом, коли вони прилетять?» А про це потім, усміхається Лінош, що ж йому видніше, він дорослий, а й потім це цікаво. Окей, каже Ральфі. Майк стоїть на щаблях мерії. Він плаче. Джоанна Стенхоуп виходить із мерії і кладе йому руку на плече. З нескінченною добротою вона вимовляє Увійди до будинку, майку. Не звернувши на неї уваги, він іде вниз сходами, пробиваючи шлях у рихлому снігу. Для тих, хто не чарівник, це важка робота, але він іде вперед. Стає дедалі легше і легше, дедалі менше пов'язані із землею, де мають жити смертні. О, меморіальний дзвін. Тут ще один відбиток, що зникає. Нічого. Поля незайманого снігу. Майку ридання хвалиться біля останнього сліду. Відносить руки до порожнього неба, досяючого місяця. «Поверни його, тихо просить Майк. Прошу тебе, я зроблю все, що хочеш, якщо ти його повернеш. Все, що ти хочеш». У дверях мерії стовпилися островитяни, і мовчки дивляться. «Джонні та Санні, Ферд та Люсьєн, Тавія та Делла, Хеч та Мелінда». «Поверни його, чути благаючий голос Майка. Обличчя островитян не змінюються. У них, можливо, є співчуття, але немає милосердя». «Тут, зараз, ні». Що зроблено, те зроблено. Майк на засніженому полі. Він копошиться у снігу біля купола, де висить меморіальний дзвін. Простягає руки до місяця та залитоє світлом води востаннє, але без надії. Прошу тебе, поверни його, шепоче він. Камера починає йти у бік і вгору. Потроху Майк стає меншим і меншим. І ось він уже чорна крапка на білій сніговій рівнині. За нею материк... Маяк, що звалився, хвилі протоки. Затемнення. І останній, ледве чутний шепіт благання. Я люблю його. Змилуйся. Кінець шостого акту.